Den är där nu med glögg upp till öronen och gröt längs knäna och det bara liksom rinner hjulklappar in genom dörren och ut på golvet. och Sitter du med någon sorts julefrid där i det lilla radhuset i Kollared, Glimberg? Nej, jag gör allt annat än det. Jag är, är totalt genomfrusen här. Det, det, det finns julefrid i huset eh, och det finns även julefrid på vår tomt där min kära Sambo har... Eh, Fixat och trixat med diverse belysningsvarianter som gör att det ser himla, himla mysigt ut. Men det, det låg, du, ja, men det du, låg du, du inte i Du en fatet. del av Nej, det, det som hände då var att hon givetvis ryckte då min lilla friggebords enda jävla element. Så jag står här och huttrar i kanske 8-9 grader. Där jag har ställt mig i min lilla provisoriska studio där jag ska spela in den här podden. Om ni inte har hört det här innan så sa jag vad, vad Patrick gör när vi spelar in på distans. Så kan ni ha som målbild ur den här filmen tillsammans tror jag inte, hette. Om det svenska proggiga 70-talet. Ja. När den här maken i det här sorgliga förhållandet går ner i, i källaren och snickrar. Den hade, den hade varit så himla liten nu. <laughs> och då, då gör han ju något helt annat då. Och det är det jag tänker mig att Patrik gör också lite när han pratar med mig. <laughs> det är jä jätteobehagligt, verkligen. Själv ligger jag i, i sängen på övervåningen i någon sorts eh, lantgårdsbyggnad hos min flickväns föräldrar i Hova. Mm. Vad har vi på Hova? Du har eh, både Linda Bengtsing och fan vet om du inte har Olof Mellberg i Hova va? Ja, ah, Det är guldspång men det är nära ja. Ja, det är Däremot samma så som. kommer Andreas Andersson Härifrån som faktiskt har spelat I FK en gång i tiden Så god jul till dig din jävla Judas Och Undrar om eh. han är på plats Kan du kolla om <laughs> han fortfarande har den där goa mittbenan Han är inte här eller? <laughs> en som är här Däremot är katten Snow som ligger i samma säng som mig mm. Så om ni börjar höra Vilda protester på, på Kattspråk i, under poddens gång Så är det Snow som har vaknat Och surat ur över att jag, jag ligger här eh, där, där har ni ungefär <laughs> En lägesrapport eh, så so far ni, ni lyssnar även om ni tror Att ni kanske lyssnar på någon hjältarpodd Eller sådär Så är det här bb på gt.se Som ni lyssnar på och vi kommer så småningom, eller ganska snart, ta oss in på, på ämnet som är IFK Göteborg och Allsvenskan. Och saker omkring det. Eller hur? Det kommer vi göra. Jag har också gjort så här att vi har plockat fram eh, lite olika julklappar som vi tycker att folk borde få så här i juletiden. Och det kanske blir eh, ett par gåvor från dig och mig till diverse personer som kanske folk ändå känner till kring vår kära Allsvenska. Ja, men det får vi spara till, till sist va? Det, ja, ja, ja. Herregud. Så att det är läge. Nackar mot uh, jul. Lackar heter Lackar det va? Lackar inte, inte vad nackar. Säger, vad fan säger du? <laughs> <Det> är... <laughs> Ibland är du så grund i din albinbildning <laughs> så att man häpnar. <laughs> det, var ju, det var ju att jag sladda med tungan som det heter. Jag har druckit Deras det, feta en, nackar, en, det är ja. eba grön vet <laughs> ja, du. Fantastiskt. Fantastiskt fin låt, Stat med kapitalet. Jag har inte en klunk av en sån här rekordel Och direkt, direkt så tungan börjar tungan och bråka med du sluddra? Ja, precis. <laughs> eh, innan ja. vi drar igång då den här eh, lilla julepodden så vill vi tacka ekonomistyrning för att de hjälper oss att göra BB-podd. Ekonomistyrning är företaget som har hand om det lilla och det stora företagets bokföring, ekonomi och allt där som är så jävla tråkigt så att man bara kan göra det man tycker är kul. Ja, alltså sanningen är väl att om vi inte hade haft Mikael och ekonomistyrning så, så hade det varit över för länge sedan. Då hade vi suttit bakom lås och boom, typ. Vi hade, vi hade hängt mycket med Kinberg. Det vi gjort. Ja, det, ja, Kinberg borde ju... Han borde ju ha anlitat ekonomistyrning för länge sedan. Det, det kan Eller så, du hade det inte blivit någon Europa League för sig. Så att, eh, De hade fortfarande ja. varit runt i division två. Vi säger oavsett jävligt så mycket stort tack till <skratt> ekonomistyrning för att det hjälpa oss att göra bb -pod. Aha, Vad ska vi göra nu då när det inte händer ett jävla skit? Om man, ska, om man ska vara helt ärlig för, på, på den blåbita fronten. Det är ju spökligt tyst på, på transferfronten till exempel. Ja, det, det tyvärr får man väl säga på på gott och ont och så har ju... Känns det känns som att jag har slutat läcka ut så mycket information från kamratkåren och jag vet att när det, det kom faktum att den ena eller den andra spelaren var på väg så blev vi vansinniga för att det läckte från KG och nu står jag här svältfödd och bara ger mig någonting. Kan ni berätta ja, det... vad det var för hårfärg i alla fall? Det är ett sundhetstecken tycker jag att man aldrig är nöjd riktigt. Det är, man ska inte vara nöjd i livet. Då, Nej, men det, då, det, då, då blir man loj också och somnar det, i fall. Det är en jävla skillnad på att vara aldrig vara nöjd eller bara vända kappan efter vinden hela jävla tiden också. Ja, det är, för det är två helt olika saker. Så det har du helt rätt i. Det är skillnad på de två sakerna. Mm. Uh, vi kan väl komma in lite på lite värvningsgrej sen. Det, det kan ju lika nära vara så att äh, i detta nu när vi sitter och pratar här så har det liksom exploderat på och chockartat på, på äh, mediehusens fotbollssidor eftersom IF Göteborg har värvat en ny mittback från Holland eller något i den stilen mm. äh, som, som det nog ändå kan ha ryktats lite under rutan om. Men... Äh, Ja, och dessutom så har ju sportchefen varit ute och sagt att en mittback kan vi nog tänka oss. Så att. Lite. Lite förvanskad sanning hade jag väl ändå att göra med där. Men. Mm. Men ändå! Så är det ju inte så att det vimlar av löpvägar att, äh, att analysera. Nej, det har så, ju varit ett jag... stiltje på blåvittfronten. När, när man känner att så här: kan jag rapportera från Paka Karlsson solsemester? Så, nej, det kan jag nog fan inte. Och då känner jag att då är, det, då är vi också svältförda på information här nu och delger. Men jag har i alla fall eh, eh, snabbt och lätt snutt ihop ett, ett, ett, ett någon sorts segment här som vi ska prova. Eh, som, som lite ändå gör så att vi tar blåvitt på pulsen här nu inför eh, årslutet och inför framförallt nästa år. Hur känns det? Det, det känns bra och jag misstänker ja, och det att det är också precis, är tema för. Ja, det är precis det som, som, eh, som segmentet heter. Hur känns det? det, är, det och det är en, en liten travesti på alla riktigt dåliga... Eh, frågor från eh, sportreporter och även nöjesreportrar genom åren att det enda man kan ha ur sig när någon har vunnit OS-guld i pingis typ, är fråga hur det känns ja, hur fan tror du att det känns? Eh, och, och tvärtom om man har förlorat Så att, eh, eh, jag tänkte att jag testar dig lite, hur det känns i största allmänhet i den blåvita världen och så får jag... så jag nog inte sämre än att jag hoppar in med min egen input i det också. Det känns ganska skönt, annars blir det kanske en ganska monoton podd så att säga. Ja, det känns bra helt enkelt. Det, det känns bra. Eller har jag förlorat eller vunnit nu? Du har, du har förlorat. Det känns mest tomt just nu. Ja, precis. Fyra år åt helvete. Eller hur? För att jag ja. ramlar på någon jävla stav, liksom. På någon barr. Ja, cyklat, simmat, klättrat upp för Kebni Kajsa i bara överkropp och flipflop liksom. Och så händer det här. Det är så jävla trist, liksom. Fall på materialet. Och så kommer man lite på var. <laughs> Eller hur? Ja. Då känns det, det skit, ja. Tomt. Ja. Men vi börjar då, Glimberg. Hur känns det på Kamratgården? Jag tror ändå att det känns ganska bra på Kamratgården. När man ser på vad som har hänt liksom under 2019 så har det fasats ut en del personer och det har kommit in en del eh, nytt folk. Jag tycker att vi ser en en ganska stor förändring i hur Blåvitt kommunicerar utåt och det känns som att vi har ett ganska stort självförtroende på kameratgården. Sen så är det klart att det liksom inte det låg inte KG i fatet när Blåvitt gjorde en mot förväntan mycket bättre sportslig säsong än vad man trodde. Ja, det var inte Max Markussons förtjänst totalt att, att det gick så bra som det gjorde i våras. Det var inte Max Markussons som chippade in 3-0 mot AIK. Nej, det var det inte. Nej. Fan, vad grumman har hade varit om man gjorde det. Helt sjukt. Jävla kaxigt också byta in Max Markusson i typ 80-50 för att göra det när man leder med 2-0. Ja, det, det, det hade varit pondus på gränsen till hybris att ta ut sig själv som klubbdirektör. Men, Jag ska också äh, säga då att Max Markusson ja. är inte så jävla rötten på fotboll alltså. Jag har eh, alltså? haft förmånen att spela fotboll mot Max... Eh, någon gång här under hösten. Och han hade en, en jävla fin passningsfot. Och hade en, en riktigt fin första touch. Det var kanske dock i, i de första metrarna. Där kan man säga att han föll. Han hade Ingen svårt att, att göra sin gubbe så att säga. Nej, det kan man säga. Eh, när, när vi ändå är inne på honom så är det ju i mångt och mycket han som ändå får representera KG här. Eh, och... Jag, jag, säger, jag säger i min analys där som jag har gjort hela tiden faktiskt att han har varit helt rätt person hittills eh, för, för att liksom vända runt det som i, i många lägen faktiskt var ett sjunkande skepp med, med en hel del folk som inte visste vad de gjorde kände sig som. Och har sållat agnarna från vetet i, i det första läget. Sen så vet vi ju inte vad hans maxnivå är. Nu var det inte ens meningen. Nej, men ja, ja, för jag den, förstår den. det. Nu kom, nu kom den ändå, alltså, men vi har inte sett hans högsta nivå. Men jag hoppas att den är fin, fin och bra också. Sen vill jag vädra en liten tanke bara, som, som har slagit mig som jag har sett att det inte har ventilerats någonstans faktiskt. Om det är okej okay ja. Det ja, har, Det har tillkommit Pisslats. väldigt väldigt mycket personal under året. Känns det som i alla fall. ja. Uh, Kanske fler faktiskt än vad som har försvunnit. Och om det har försvunnit folk så har det kanske inte kommunicerats det eh, till 100% i sådana fall. Jag kan ha fel nu men magkänslan säger att vi om vi jämför med hösten 2018 och tittar på vintern nu 2019 att det är ganska mycket fler människor som jobbar på kamratgården. Och det ligger ju inte riktigt i linje med den här bantade kostnadsmassan som man hela tiden pratar om att man måste fixa till. Nej, Så och jag vill får bara lyfta vi, den tanken. Ja, och, och där får vi ju hoppas att han vet vad han gör. Det har ju, det har ju, gått, det har ju gått bra hittills. Eh, så att säga. Men vi är inte jättesugna på en värvning till på den administrativa sidan från Svenska mässan i det här läget va? Det känns som att det, där, där, kan, där, där känner vi oss klara. Det är, är han bra på att skjuta frisparkar så är det absolut okej. Okay. Annars <laughs> alltså vet jag inte. Det ligger ju liksom i, i, i inte svåra linjen att eh, om personen i fråga bär sig själv vill säga om man drar in pengar för sig själv så är det lugnt. Det finns ett uttryck, jag vet inte om jag har nämnt det någon gång i den här podden men det kallas för det effekten. Har jag sagt det? det har du. Jag, kan jag kan inte komma ihåg om jag... Alltså det är bara. så det Baumåleffekten, när en anställd kostar mer än vad det genererar. Men det är klart att om du fixar in anställda som då gör att vi får in A mer aborra, pengar... Abdul Rasak var en sån. Ett praktexempel på en sån person. <laughs> ja. Men om du fixar in då personer som faktiskt genererar pengar... Och i IFKs fall så är det ganska smart och det handlar ju om sponsorintäkter eller publik. Men man har inte anställt jättemånga på sidan vad jag har sett. Kanske, det är inte behövs då, kanske hinner med och har hur lugnt som helst. Eller kanske det är det där man skulle ha lagt eh, krutet och inte försökt att värma, värva fler då eh, som ska jaga in publik. Jag vet inte. Jag vill bara vädra tanken. Jag kommer ihåg nu, ni på KG som lyssnar, för det vet jag att ni gör också. Att vi är inte ute efter att hänga någon och skjuta någon i, i, i sank. Utan eh, det är sunt med att en viss granskning i ett sånt här läge, tror jag. Är ja. Det, det är synd, synd att jag inte har korten på bordet, för då kan jag inte granska. Då kan jag bara <laughs> Jag kan bara skapa dålig stämning. Spe, spe, spe, spekulera vilka. Ja, ja, ja. men, men det är det jag kan göra. Jag har ja. inte orkt till mer. Fan, jag har jagat presenter hela jävla helgen. Jag orkar inte hålla på och ta reda på allt. Skit i om det är sant, det är för jävligt ändå. Är du lyfte frågan. Någon sorts Janne Josefsson... Inte light tänkte jag säga, men det är väl ungefär så de jag kanske. Skit i det nu. Nu går vi vidare till nästa punkt här. Och då är det hur känns det på tränarbänken? Och det kanske var en av de mest ledande frågorna jag har ställt i den här podden. För här är vi inte kritiskt nu, va? Nej. Samtidigt har ju faktiskt skett en liten förändring här nu Samt. under slutet av året. Där eh, Tobias System lämnar sin roll som eh, anfallscoach slash hjälptränare slash /eh, vaktmästare. Jag vet inte riktigt vad han har gjort där på den sidan. Men där sker det ju ändå lite förändring och vi känner ju ändå Tobbe, men har mm. faktiskt inte pratat med honom om det här. Jag känner att det är hans grej, lite. Det är faktiskt av respekt för honom, jag inte har ställt några frågor. Ja, men på tränarbänken så tänker man sig kanske främst Poja och Ferran. Och där eh, tror jag att det är få blåvitsupportrar som eh, vill ställa sig upp och, och, och vädra missnöje. Utan där känner jag mig faktiskt jävligt trygg. Och det är skönt att gå in i en säsong när man känner sig jävligt trygg med tränarbänken. Den enda lilla farågan på horisonten det är väl att eh, det här eh, det här span spanska konsultföretaget som fick så mycket skit att, att de plötsligt ska få för sig att flytta på både Ferran och Poja plötsligt och, och ta in dem i, i lopen och skicka dem till eh, Madwell eller något annat ställe som har mer pengar. <laughs> Ja. Depp, deppigt. Men ja, just, just nu så sitter vi väl ändå nöjda där. Du, du, du kan inte svara något annat än jag här nu, tror jag. Nej, men det är jag inte. Hur känns det i backlinjen? Tunt känns det. Det känns, det känns som toppen på min hetta. För att citera min frisör häromdagen, som sa: Det börjar bli tunt där uppe nu. Patrik. Din före detta, frisör Hoppas du? han får ett bra <laughs> liv <laughs> faktiskt. Ja. Ja. Ja. Ja, nej, det gör det. Hur känner du själv? Ja, nej, men så här: Det är väl ingen hemlighet för att citera alla på Gemma som får uttala sig om saker och ting. Det, det ska man tänka på, det är roligt då. De, de, de, Om de får en lite svårare fråga så svarar de alltså: Det är ju ingen hemlighet att vi letar efter en mittback. Är det någon sorts supertaktik från Erika Berghagen och hon medietränare, alla som jobbade uppe? Ja. Det är det. det kanske, det är ingen hemlighet i så fall, men eh, eh, det, det letas efter en, en mittback och det kommer värvas in en mittback och har vi otur så har det värvats in en mittback eh, redan innan vi fick släppt det här och då får ni tugga i er det helt enkelt och vara glada för den mittbacken vilken det är nu än må bli. Men efter vad jag har hört för fan det att, och och det är så uttala på det sättet. Men efter vad jag har hört så, så kan det nog se ganska bra ut till och med med den mittbacken. Och då, då kommer vi saken ner ett lite annat läge. Men där behövs det väl fyllas på också eftersom Rasmus Wikström fortfarande är korsbandsskadad och så vidare. Och så vidare. Så. Mm. Nej, men vi refererade förut till AIK 3-0 och att Max Marcusson då det var fint om han var den som gjorde det i målet. Men i den matchen har vi ju till exempel då både Karl Starfelt och Sebastian Olsson på startpositionen. Så det, mm. hände, det hände ju ganska mycket över ett år. Det, det är ganska läskigt faktiskt när man backar till försäsongerna varje år. För det känns som att man hoppar tillbaka fem år i tiden för, för varje säsong. Det, det ja, händer kan... väldigt mycket på, på så kort tid. Ja, om man kollar på högerbacksplatsen till exempel som du, som du nämnde där nu så har vi ju Toko som har spelat där till och från och vi har den unge extremt lovande men ändå är oerfarande är Emil Holm och Toko är egentligen inne i mitt fältare Skulle jag få isa och spekulera fritt så, så tror jag ändå att vi kommer landa yellow från Jönköpings Södra innan spelet sätter igång och hur bra han är det, det vet jag fan inte men... Folk verkar ju imponerade av honom. Nej, men han är fin. Det, det sköna med gällavvärvningen är ju också att man inte behöver fota honom en gång till. <laughs> Nej, det är ju jävla, jävla fördel faktiskt. Ja, faktiskt. Det, det hela posten ligger och poster, posten finns ju kvar på hemsidan någonstans så, så man kan bara liksom uppdatera historiken. Ja, det är fantastiskt bra. Ja. Är det så att vi är på väg att fråga hur det känns då kring den känslomässiga hissen som vi nu åker i i eh, mittfältet? Ja, på mittfältet står det här faktiskt, om man ska vara korrekt. Vi, Nej, i vi, mittfältet. Vi jobba... Jag vill vara i mittfältet. <laughs> vi, vi jobbar oss uppåt i banan, så att säga. Eh, ja, hur känns det där då? Och var börjar mittfältet? Eller, var slutar mittfältet och var börjar anfallet egentligen? Det är också svårt att veta. Ja, men det är lite blandat där för att Mittfältet har, har vi dels Några av våra starkaste spelare Jag tänker främst på då Kanske Zana och Horsamayesh eh, Och sen så alla har du Alla San andra si ja, Som precis. du glömmer Fast, Nej men det gör jag inte För jag räknar inte med Att vi får kvar Alla San Josef Om jag ska vara helt ärlig det, Jag räknar med att han Försvinner ganska snart Och jag räknar med att han Försvinner under 2020 Men en spets är han i alla fall ah, okay, Ja okej förlåt jag det är han. Men sen har du ju andra sidan då Noah Alexandersson Du har Adil Titi Som kanske inte riktigt är redo För att axla en ordinarie position då på Inne i mitt fältet Jag vädrar ju häromdagen då En liten tanke om att Sargon Abraham kanske kan få Sitt genombrott här nu då I allsvenskan under 2020 det skulle, jag al det skulle jag aldrig ha gjort <laughs> Nej <det. laughs> Jävlar vad folk blir sura på mig på Sura blir de inte Vi vill ha något men, nytt istället Nej men det var ja. väl mer att folk undrade om jag fortfarande var kvar På julfesten tre dagar senare Lite den typen av Uh, Lite komik kom till mig då. Så kan man säga. Vi, har, vi har Amina Fan också som kommer tillbaka från utlåning ja. i, hos inte. Han var väl ingen bärande spelare i slutändan där. Så att Nej, där fick det fick mycket man mycket att, att om, om han nu ska göra en sån där formtopp som han brukar göra en gång om året på försäsongen så kanske, kanske han skulle spara den till sommaren eller någonting istället. Nej, men om vi ska vara seriösa så tror inte jag att det händer heller. Alltså, nu har vi sett det så många år i rad. Precis samma mm. mönster och därför Fan räknar vad fin han är ändå, fin fot och så vidare ja. ja men jag räknar inte med att Amin och fan Heller är en del av truppen då nästa år Så att det känns som att det kan hända ganska mycket På uh, in i mitt fältet Det skulle inte förvåna mig Om man bryter kontraktet med Amin I något samförstånd uh, Om jag ska vara helt ärlig Något uh, och... samförstånd inom situationstecken då eller? Ja, kanske lite så Kanske mest att det är bäst för din karriär Om du inte spelar här och sådär det, ja. det, det, det skulle inte förvåna mig. Och då står vi kanske med ett jävligt fint in i mitt fält eller vad säger jag, ett fint mitt fält men som kanske inte har eh, jättemycket att komma Berätt. med om någon behöver bytas ut så att säga. Ja, på, vi går över då till eh, hur känns det på anfallsfronten och uppfattar som anfallare eh, i, i dagens läge är Robin Söder, Patrik Asson och Lagermy, Sargon Abraham, Jordi Karasvilli och Lasse Wiebe står också här, mm. men han, han, han har jag på känna att han kommer att spela för mitt i, i, i nästa mm. år. Är det något du kan bekräfta också, kanske? <laughs> det är nog bekräftat. <laughs> oh, <okay. laughs> uh, och ah. vad man ser här är att det finns en tydlig målgörare i Robin Söder mm. Och det är någonting som jag tror kommer kompletteras, för det känns som att det behövs göras det. Mm. Paka vet man ju inte när han är back in business. Och Georgie är ju fin men ojämn. Mm. Och Sargon är ju ojämnt ja, det, Och framförallt om vi ska spela med så, så Vi har haft ett varierat spel och Vi kanske landar på tre stycken anfall igen Men det är lite som du säger att det, det är liksom Både mittfält och anfall De flyter ihop Och istället kan man kalla dem för defensiva Eller offensiva spelare känns det nästan som. Men, men tittar man på hur vi gjorde mål Förra året så, så, Eller i år eh, Så var det ofta Robin Söder Som var där och, och tryckte dit dem och eh, det kan man inte räkna med att han gör i varje match nästa år. Så därför tror jag att det behövs ett komplement där. Så du vill värva? Då, men då har vi kommit fram till att vi vill värva i alla led. <laughs> det känns skönt. Det, känns... Ja, men det, det är en sån där klassisk en, när en, en nykomling i allsvenskan. Typ när Falkenberg flyttades upp så känner man så att ja, men de behöver värva en spelare i varje lagdel. Mm. Det kan man alltid säga. Det är 50-50 ungefär Och då vill man ju gärna ha någon Riktigt grym anfallare Som bara kan ta bollen någonstans på, på Offices halva och, och lösa det själv Och trycka in mål Problemet är att De kostar ofta 100 miljoner plus Så vi får se hur det hur, hur det landar där Men jag känner mig Faktiskt ganska lugn med scoutingen nu för tiden och väldigt mycket baserat på värvningen av Tobias Sarna där det var många som kände, hej vad fan gör ni nu har ni koll på vad vi gör och det hade de jävligt mycket Så att, ja jag vet, inte, jag vet inte vart jag är på väg här riktigt nu men du, du säger någonting Jag lyssnar på dig, jag, ty jag tycker det är trevligt ja. det är som att jag inte är här Patrik Lindberg hur känns det bland supporterna i IFK Göteborg? Ja, öppen fråga. Mm. Du är ju lika mycket supporter som jag. Börja. Ja. Eh, om man då ska liksom tolka den frågan på det sättet som jag vill göra så, så, så, så vill jag ju gå lite tillbaka till hur du var efter eh, svenska kuppen, debaklet mot, mot Geis där då. När det inte var så trevligt och bra bland supporterna. Eh, efter det så har vi haft en säsong där det mycket har gått framåt och bra. Och då blir ju... Eh, den, den, den normala tonen supportrar emellan också lite trevligare, det blir lätt så så jag hoppas att vi kan konservera den formen och den ganska, det ganska trevliga tonläget som finns nu så att vi börjar nästa år på den höga nivån istället för på den bottennivån som vi fick börja från förra året. Förstår, mm. förstår du lite vad jag är ute efter här eller? Mm. Det som jag tycker skiljer dock här måste vi separera två grejer. För att det har varit dålig stämning stundtals och sen har det varit bra stämning men det har varit splittringar och nu känns alla enade och alla är nöjda och lyckliga och glada och allt är, är fint. Men det vi kunde se framförallt och det som verkligen blev ett bevis på att vi fick är den storklubben som vi faktiskt är var ju förra året när vi hade en sån jävla uppslutning och lojaliteten supporter att vi stöttade verkligen hela vägen för ingen accepterade att vi skulle hamna i ett eventuellt kvalspel och sen höll det liksom sig hela vägen ut jag förstår att man kan gå in i en säsong och vara kanske lite negativ och lite deppig jag var väl inte sämre än någon annan med det och var ju helt övertygad när man såg de första matcherna under året att ja, det blir ju precis som Befara, att vi åker ut direkt i år. Nu har vi inte så här, Förra året klarade vi oss genom att vi gjort en bra vår och kunde eh, säkra vår position genom att vi hade fantastiska spelare där fem stycken lämnar. men att vi nu då skulle gå käppret åt helvete, jag var också beredd på att fan ta strid på att gå upp och lyfta folk från sina stolar för att få sida på den här jävla båten. men eh, Det löste sig till slut och nu är alla lyckliga och glada och jag tycker det är jävligt fint. Ja, jag, kör, jag, fick, jag fick nog ingen fråga besvarad där men, men vi, vi, vi hastar vidare lite tycker jag. Det. Vi har mycket, mycket på listan här. Så. Ja, vi kör. Eh, hur känns det med det stundande byte av Leverantör till matchställ som, som, som är på gång. Hur känns det att byta? Det känns det, väl det, det, det, ganska det kan, det kan bra väl säga, det, det kan vi säga också så här. Det kanske är den sämst bevarade hemligheten att IF Göteborg kommer byta leverantör på, från kappa till kraft. Det, ja. är inte ens, det är inte ens något att avslöja någonting för det är något som Nej. de allra flesta vet. Mm. Så nu har vi sagt det också. Uh, vi har ju sett en del testbilder från, från uh, Hammarby va? Mm så får vi se hur, hur tröjorna blir. Jag hade ju då... Jag ska säga jag ska säga det här utan att hänga ut en person. Så därför måste jag välja mina ord väl här nu. Men jag har jag haft tillgång till kläderna. Så kan jag säga. Mm. Så säger jag inte mer än så. Och det är ingen på kamratgården som har gjort något dumt. Utan det, ta det lugnt nu folk. Det är ingen som har läckt något. Men jag har haft tillgång till att... Jag tror att det kan bli jävligt bra faktiskt. För den första omedelbara feelingen när man får när man säger ja, nu ska vi spela i craft crafttröjor. Det är så här, då ska vi spränga omkring i något jävla underställ och långkalsånger? <laughs> ja. Och äta knäckebröd med toppluva och plötsligt så är vi typ någon jävla Per-Elofsson-figur. Sen är det också så här och det här påminner lite om när vi lanserade matchdröja nummer två från Kappa. du pratade du och jag i telefon och så sa jag fan, jag tycker den är snygg. Och då sa du en väldigt bra grej. Du sa, nej du tycker inte att den är så jävla snygg. Men du är så jävla lättad över att den här kom för att den gamla var så jävla ful. Mm, Och stämmer. lite så kan det kanske vara med Kraft. Om jag ska vara helt ärlig. Hade jag mm. fått bestämma hade vi fortfarande sprungit runt i de svinsnygga adidas Som jag förstår att det inte är en lönsam affär för någon. För då hade vi gjort det om det hade varit bra. Men hade jag fått bestämma så hade vi fortsatt göra det. För att de tyckte jag var sjukt snygga. Mm. Men jag tar hellre Kraft än... Som något såhär, före detta italiensk märke Där allt ska mm. vara supertajt Jag menar allsvenskan är inte slimmade kläder Det är inte slickade frisyrer liksom det är, jag, jag, Då tycker jag att Kraft limmar bättre med i Sköteborg Än vad Kappa ja, gör ge, ge mig en bild på en snygg bara så, så ska jag nog eh, hamna i den båten också mm. Hur känns det inför svenska kuppen? Det känns bra <laughs> Det känns jättebra. Världens sämsta fråga. Ja. Världens sämsta svar. Ja. Ja, eller Nej, men om, om man som eh, har lite, vi har tagit oss till ett fint gruppspel. Eh, har du fortfarande siktet in på solsemester i, i sommarhållet med, med blåvita inslag, eller? Ja, men man får ju fortsätta hoppas. Vi har ändå liksom Västerås hemma. Som är en av de första eh, matcherna där. Och den, den ska spelas på eh, Valhalla. Är ju sagt, supertrevligt. Sen har vi ju Sollentuna borta. Och där är jag ja, inte det... jätteorolig faktiskt. Om man ska vara helt ärlig. Det är inget man drömmer heller. Det är ingen, det är ingen drömresa, alltså Sollentuna. Alltså Stockholm Nej, för, fast vi har ju ändå många änglar i Stockholm så att det kommer säkert bli en hel del änglar på plats. Det är ju godare än att få något här rövhål som Boden eller något sånt där. Liksom. Ja, jag fick för mig att kolla också att den matchen skulle spela 12.30 eller något där, helt sin Det men, ska, eh, ja. Ja, men, och sen så är det Sirius som Ass det ändå hade ganska lätt för förra året så att, den, där, där tycker jag att, att ta sig från gruppspelet det ska vi kunna kräva va? Det ska vi kunna kräva. Fin grej också med Sirius måste jag säga. Skytteligan Sirius interna. Vann som Filip Haglund. Det, det, det värmer ja, det är... lite hjärtat faktiskt. Det är trevligt ja. Ja. Eh, vad, vad känner du själv Vill du att vi satsar allt vi äger och har På att eh, gå långt eller å, till och med Försöka kunna vinna svenska kuppen Eller vill du att det inte ska störa För man har ju sett på många lag som Har gått bra i kuppen de här senaste åren Att det har faktiskt haft en lite negativ effekt På allsvenskan Då ställer jag en fråga till dig då Tror du med handen på hjärtat Att IF Göteborg vinner allsvenskan 2020 Nej det tror jag inte Då kan vi lika gärna gasa för kuppen och så kan vi ja, vinna ja. Eh, pengarna och komma ut till Europa League. Så det, det, det är det man måste ställa sig den frågan. Tror vi att vi kan lyfta Lennart Joassons pokal i november? Ja, då ska vi fan gå för allsvenskan. Tror vi inte det? Då ska vi satsa allt vi kan för att få vinna kuppen, få den titeln och sen få ett europa kvalspel. Kanske <skratt> kan nå ett gött europa kvalspel och då får vi in fina färska miljoner på kontot som kan hjälpa oss att vinna guldet 2021! Och så sitter Palmgren där ute på körn och bara jublar och bara, jag hade rätt. Ja, det känns också som läge på något sätt att vinna Svenska Kuppen. Det känns som det ligger rätt i hela våran, våran satsningshjul på något sätt. Ja. Det skulle mycket väl kunna trilla ur den. Tombolan vill jag på säga, men det är väl ingen tombola uh, Ja, men du var nog och skarva lite på Allsvenskan Hur känns det inför Allsvenskan då? Vad, vad förväntar du dig? Jag förväntar mig inte att vi åker ut i år som vi gjorde förra året uh, Nej Det gör jag inte Jag förväntar mig att vi kanske slutar på ett uh... Nu lät det alltså, alltså, som, ja. som att Patrick trodde att vi åkte ut förra året Men det tror det tror han inte Nej, men jag var helt övertygad om att vi skulle göra det. det Vi hade ja. ju en, en årlig julfest med lite vänner nu här om uh veckan Och då finns det en film på mig från året innan. där jag säger om Blåvit spelar allsvenskan 2019. Så bjuder jag på en runda shots. Och det fick jag göra i lördags då. Ja, äh, det var, du, det var, du, du var väl Ja, Ja, men det, var, det gjorde jag ju också med glädje å andra sidan. Så att det, ja. Nu går jag ju kanske in med lite mer positiv inställning i... I, I den här säsongen som kommer då Samtidigt som det är alltid ja, det är klart, Men det är alltid svinsvårt För det är som jag säger, man tittar på Precis som jag sa tidigare på det Man tittar på hur det ser ut under försäsongen För ett lag Och sen ser man på hur det slutar eh, Några månader senare Och då ser man att hela truppen är roterad Se på Helsingborg, de lyckades sparka fyra fucking tränare Under den säsongen eller vad det, De var där uppe i alla fall och nosade liksom. Det händer så sjukt mycket på ett år Men när vi går in i det här året Så må jag bra och jag mår inte för bra, vilket gör att jag kommer inte bli dödsbesviken om det skiter sig. Så det kan bara bli eh, positivt. Fan vad klyschigt och äckligt, men det är så. Om vi ska kolla lite mer specifikt här då, Så har vi en eh, hemmapremiär i, i första omgången mot Elfsborg. Och det kan ju som alltid bli någon sorts folkfest. Jag, jag brukar ju alltid hävda att det är lite synd att möta ett lag i första omgången. För det ska man kunna fylla själv. Mm. Ur, ur den synpunkten då eh, Men Elfsborg Hade vi ju rätt för hemma förra året Men, men du, klass, eh. klass, du klassar Elfsborg Som ett lag. Ja men det är ju ändå ganska nära Så de är ju ändå moros. nosar I hemma Med BK och Häcken nu Alltså det är inte långt däremellan Nej, Du menar, du menar att, det att det kanske Är alldeles rätt att möta Elfsborg I första omgången i Ja år. men hade du fått jag tror Okej okay, nu kommer de fylla sina platser ändå Elfsborg. Men det hade lätt ett, äh, äh, ett Stockholmsgäng också gjort. Ja, jo. Det, jag förstår vad du menar. att Längre in på säsongen så hade de ändå kanske fyllt sina platser. Nej, men så här, I första i, i, i hemma-premiären vill man nästan alltid möta Gävle. Nu går inte det men. Nej. <laughs> du får väl menar det ja. minsta sexiga man kan hitta inne med ja. dem så säger jag som inte är nykomling. Och apropå mm. nykomling så som vanligt så möter vi ju då i andra omgången på bortaplan Mjällby givetvis den, mm. så den, den, den svåraste nykomlingen. Mm. Självklart eh, får vi den och i nästa omgång så möter vi Varberg hemma. Varför möter vi alltid nykomlingarna i början av serien? Vi är fan med alltid det. Det är orättvist. Jag rasar. Så? Skandal. Ring, eh, ring någon. Fast ring någon så, så om, om vi ska ta det lite längre då så möter vi ändå Varberg borta i sommaren. Det, gör det ju är ju inte Det är ju bara gött. Ska vi bada oss hela vägen till Varberg då? Vi kan ju, du har ju köpt ny båt. Ligger inte ja, den jo. typ i hallan? Ja, det, den gör det nu men den kommer inte att göra det. Se till, se till så den ligger där då. Jag ska åka din jävla båt. Ska vi podda från båten? Och sen är det ja, ja. efterfest. Det, det, Jag skickar det. ditt bensinkort Står för detta Ja. Det, det, det kan vi läsa Är ja. det så dyrt att åka båt? Alltså? Det kanske det, det är, lejligt, det är. Okay. Eh, Sista matchen kan man också nämna att Där har vi Kalmar borta mm. Det är ju inte så kul Nej. Framförallt om så här, Fyra sista Så har vi ganska tufft spelschema Och ja. det, det kan ju bli jobbigt I en Eventuellt guldstrid. Jag säger inte att vi är med i guldstriden. I <laughs> det känns, någon sorts, vilken, det, vilken det, strid du än är nej, men Det känns ju som att, att något jobbigt, av ja. de här fyra lagen som vi mäter i slutet, inte kalmar. Okej, Skit i kalmar, men de tredje, sista innan det. Något av mm. de lagen är ju garanterat med i en guldstrid. Men berätta vilka lag det är istället du, om du är så jävla fräck och sitter på den informationen. Eh, omgång 27, då har vi AIK hemma på Gamlullevit. Omgång 8 har vi Norrköping borta Då kan det ju också bli vi Som tar eh, guldet För tredje alltså, laget som tar ett guld på parken Det hade varit roligt eh, Och sen har vi omgång 29 Djurgården hemma En liten favoritrepris där va Ja just det Ja. Så, och, så, och så Kalmar away. Ka Kalmar Ölandsbro. away som absolut sista matchen ja. Rasmus Elm gråter för sista gången så. Helt seriöst ja. och, alltså, om, om det är så här att Blåvitt är med i en guldstrid och det avgörs mm. i absolut sista omgången. Jag är fortfarande inte säker på om jag åker till Kalmar. Alltså. Det är så jävla djupt <laughs> där <däppigt här> borta. <laughs> Helt seriöst. Eländigt är det. Ja. Ja. Uh, ja, men sista frågan då. Hur känns det Glimberg inför poddåret 2020? Blir det succé? Men det känns bra på riktigt. Vi kommer göra en, en bättre podd, vill jag väl ändå lova. Vi har haft ja. jätte, jättemycket att göra i år. Jag vet att vi säger det hela tiden men det är för att det är så. har inte riktigt kunnat lägga lika mycket kärlek på podden. Vi kommer lägga mer kärlek på podden under 2020. Det är ett löfte. Och det kommer också märkas tror jag. Ja verkligen. Vi känner ju verkligen att vi har... Vi har lite att steppa upp på det, så att, eh, känner ni er lite besvikna med bb 2019 så, så hoppas vi verkligen att det ska kunna bli lite bättre nästa år. Ja, vet jag. Det har varit skit. Har varit skit! Och varför har det varit så jävla skit då? Nej, men det är ju ingen hemlighet, Joakim Hanes, att vårt kära lilla hjärtebarn Oliver Dahl har varit en en stor del av våra liv under 2019. Verkligen och, och, nej men så här, har faktiskt, jag gillar inte att slänga mig mot som saga och sådär, men Olivedal har ju verkligen överträffat alla mina förväntningar. Men det har också gjort att det tar så sjukt mycket tid. Eh, och, vi, vi brukar inte prata om vad vi gör privat, men, men jag ska säga så här. jag har tagit ett uppdrag som kräver enormt mycket tid av mig. Du har tagit ett nytt uppdrag som kräver enormt mycket tid av dig- vi har... det, ska, det ska man säga också från början att jag, jag har jobbat som den som har varit driftchef eller om man ska säga, på Oliverdal. Och delen mellan oss har ju varit att jag ska göra det i första uppstartsåret och sen så får jag hitta, hitta vidare med det som jag egentligen brukar jobba med. och Där, ja, ja, där är vi nu någonstans. Ja, men och så är det. Och sen har vi, vi, ja, vi har andra som, som utökar sina bolag. Det händer väldigt mycket i själva ägarkonstellationen. Samtidigt som Oliverdal. Det händer väldigt mycket där borta och det gör att vi hinner verkligen inte lägga all den tid och kärlek som behövs. Framförallt bakom själva styret med, med papper och hela den biten. Så att vi vill ju att Oliverdal ska kunna leva kvar precis som det är nu för att vi tycker att det är så sjukt roligt att vi har en grymt fin samlingsplats. Men då behöver vi att någon kommer in och tar över allt det där som inom situationstecken kallas som tråkigt Så att du och jag kan stå i baren Köra ut lite bärs Stå och snacka skit Köra våra livepoddar Och göra det som faktiskt är riktigt riktigt roligt Och som inte tar riktigt lika mycket tid Nej, men Vi måste till lite förändring Bara hur det ser ut i ibland i ägarna Och det måste komma in lite nytt blod och lite ny kraft Och det är nog inget som är unikt för, det, för detta Men ja Summa summarum så, så. i alla fall. Sluta inte springa dit. Tro inte att det är stängt. Tro inte heller att det blir någon jävla bartömning. Liksom. Att det, det kommer vara som det är och det kommer rulla på som det är. Det gör tvärtom. Gå dit redan på juldagen och, och förlusta er om ni ska ut på stan. Ska så. vi sluta prata om Lividal nu? Det, var, det ska vi. Så här, det kändes ändå väldigt skönt att få berätta. Sitt hjärta. Ja, men för att jag var inne på restaurangen för typ 2-3 dagar sedan. Och när jag var det så möttes jag av jättemycket folk som ställde frågan. Och för mig har det inte varit en stor grej eftersom det ska bara vara som det är. Restaurangen ska fortsätta som den är. Det ska bara pillas till lite i, i ägarkonstellationen bakom liksom. Så för mig har det inte varit en stor grej men jag fattade då att shit folk är verkligen oroliga. Och då vill vi med det här lugna lite. Och känner ni någon som eh, Är sugen Eller är ni kanske inte av det själva Så hör av till oss Så, så finns det fan alla möjligheter Att vara ja, med ja. På, på en riktigt rolig resa Och saga Säg inte saga och resa, det gör vi inte Då finns det Nu är det dags då för BB-podd att skänka lite värme, lite kärlek och faktiskt några fina julklappar till några personer som har betytt extra mycket för oss under 2019. Några som vi håller väldigt varmt om hjärtat. Och jag tänkte att. Patrik? Ja. Du är alltid en tomte. Mm? Men, men nu kommer du i det rätta element. <laughs> Skönt att nå. Kan inte du börja agera eh, tomte här då? Jo, jag börjar med att berätta Vad det är för något jag ska ge bort mm. uh, Och det första vi ska ge bort Det är en spegel Jaha Och den ska vi ge bort till alla Malmö FF-supportrar <laughs> Så de kan se sig i spegeln <laughs> När de springer omkring och hycklar och skriker om att de har föreningsdemokrati och 51%-regeln. Och de hatar den moderna fotbollen och det ena med det tredje. Och de tycker att de är någon sorts kräddiga supportar. Samtidigt som deras ledning så att säga knullar dem totalt i röven. Går emot det som beslutades på deras årsmöte nämligen att man ska börja om ett, ett damlag då i, i den lägsta divisionen jo visst jag gör man men man går in och värvar ett helt jävla division 1 lag med tränare och allt man sänker, liksom släcker ner en hel jävla by i Skåne för, över detta <laughs> det är ta i. Men jag hör dig Och, och sen det så säger man då vår. själva att så här, nej men Det här var ju bara en provträning Alla var välkomna att få komma och provträna Och så visade det ja. sig sen, jag tror det är fotbollskanalen som avslöjar Att några av de kontrakterade spelarna Var inte ens på den här så kallade Riggade provträningen liksom. Och nej, samtidigt här då? står då Malmö-supportrarna ja. Och bara, nej men det här är okej För nu gick det rätt till Det är nämligen alltid så Om du skulle, om du skulle jämföra det här med herrfotbolling till exempel så skulle du aldrig få en massa Division 1-spelare att hoppa ner I den lägsta divisionen Bara för att typ, vi säger att eh, Guys skulle starta om Men, för att de går i konkurs De har kurs. ju fått <skratt> bättre betalt helt enkelt Det är väl fullkomligt solklart Och så här kan jag säga också Jag skiter i Malmös eh, damlag Jag skiter i det här Dösjöbro Eller vad de heter Det är ingenting som touchar mina känslospröt Egentligen Men det jag inte skiter i Det är det här jävla hycklandet ifrån Malmösupporterna. De som nu springer omkring och tycker att här är hunky-dory. För det hade ni aldrig gjort om det gällde ett annat lag. Då hade ni gått i taket och ni hade skrikit och ni hade gapat. Och det hade varit ett jävla liv. Men nu försvarar ni detta som ni egentligen innerst inne vet är bullshit. Och då tycker jag att ni kan öppna det här paketet långsamt och omsorgsfullt på julafton. Och ta en titt i era fula trynen. Och av avsaka i själva lite. Och gå tillbaka till er klubbningledning. Och säga att vi tycker fan inte att det är okej okay att ni knullar oss i röven. Så fixa detta. Ja. Du, går du vidare i, i julklappssäcken? Ja, jag eller? är inte lika arg som dig. Nej. Inte alls. Utan, men Nej. Jag är däremot orolig. Mm. Så jag ska faktiskt... Och, och framförallt, jag pratar om värme och sådär. Så att min julklapp blir en filt. Faktiskt. Ja. Som man kan svepa Vem? om sig under kalla kvällar. Det är ju framförallt jag tänker på Bos Andersson som ska få den Eftersom han inte har någon tröja på sig och det är vinter nu så det är faktiskt Jättekallt när han sitter ja, har, där. Han har aldrig det faktiskt. Jag har aldrig, Nej han har jag aldrig något på sig. Busch Andersson Nej. med tröja. Och jag tänker att nu då när, när vintern är här och det börjar bli kyligt så är det skönt att man får en härlig god pläd runt sin ja. stora bruna barm så att det ska han få mig. Han, han får ingen date i Snickan eller? Nej. Nej, det får han inte. <laughs> Absolut inte, nej. nej. Eh. Eh, ja, eh, jag ska däremot ge bort en date faktiskt. Mm -hmm. En date med Anders Limpar. Ska jag ge bort. <laughs> Till hela Östersunds FK. Och då undrar ni varför i helvete ska de träffa Anders Limpar? Men Anders Limpar är ju den enda svenska människan som tror någon gång trott att han har varit med om en tidsresa när han mycket snyggt blev lurad i programmet Blåsningen och trodde att han hade åkt i tiden. Och Östersund skickar vi då i all välmärning tillbaka till 2017 när allt var så himla fint. Ingen hade kollat i bokföringen. Kinberg hade inte erkänt några brott. Alla älskade Östersund och de spelade till och med lagets inmarschlåt på TV4s fotbollsgala. Då där vill man vara kvar om man är i Östersund så snacka med Anders Lindbäck och se om man kan lösa det. God jul! <laughs> För blåsningen var ett fantastiskt program. Ja verkligen. Ja, det var innan folk kunde kolla upp saker också. Det var helt magiskt. Ja. <clears throat> Min eh, nästa julklapp är en eh, bok faktiskt. Oj. Eh, ja. Eh, och det är en bok som heter Kedjans svaga länk av Leo Faugli. Uh, och då tänker jag att en person som bör läsa den är kanske Astrid Aydarevic. Som då ändå med sina 26 framträdanden lyckades fixa in en god Assist under hela säsongen 2019 men som ändå då tar på sig den största jävla pajashatten och tror att han är Gud. Han större självförtroende än vad slatan har borta i LA som inte vann någonting. Då kan det vara ganska bra att inse sin roll i det här kollektiva laget, Djurgården där han tydligt är Elvans tveklöst svagaste länk. Men god jul Astrid Och om det är så att du faktiskt tar dig igenom den här boken Så kan du faktiskt också få lov att fira Som att du har gjort något bra på planen Ja, då blir det en roligare paket Till Giannis Anestis mm -hmm. För jag tänkte att han ska få Ett riktigt jävla Pang Nyårs I julklapp mm -hmm. Eftersom han, inte, han fick ju inte stå kvar och se färdigt på, på förverkerierna som var i matchen mot Geis. Och Jannis undrar ju, vad fan är det som händer? Varför spelar vi inte vidare? Varför får jag inte se på förverkerierna så jag får se i, i Grekland? Ja. Uh, så då tänkte jag att han ska få ett så riktigt sån, en riktig tårta med, med, med mycket uh, pang och, och, och dunder. Så att du, du tar honom med dig till, till GP-förverkerierna i hamnen där? Jag, vet, jag, jag, jag, jag tänkte att jag skulle få, få med sig några lådor några nor, några pallnät i Grekland där säkert fyra nyror det, det jag ja. tänkte ge bort en CD-skiva här nu det är inte alla som har CD-skivor i sina bilar och sånt längre men jag tycker fortfarande att CD:n är en, en fin gåva. och jag Aha. ska ge bort äh, singen semester med Arvingarna och den tänkte jag Att jag ska ge till Magnus Persson Som återigen har sett till Så att han nu får vara ledig Och kan sola, bada, dricka Pinnakolada och ha det gött Helt så här bekymmersfritt ja, God jul säger vi också till eh, Ett helt lag, nämligen Geis. De ska få En bultsax att ha med På <här> <telabusen. här> <här> fall i Ifall man skulle stänga Grinden med du Ja precis, eh, man skulle kunna gå hela vägen och skicka eh, Marco på någon sorts danskurs Men så generösa är vi inte, utan de får en riktig helig bultsax Så att de kan eh, ta sig hem i, i den bistra nyårsnatten jag, mm. ja. jag skulle faktiskt vilja ge en, en pokal i till en person Oj, ett sånt som man går ner på typ Vasaborden och på. Ja, fast den här kan vara ganska stor faktiskt. Och, och så kan det stå nummer ett på den också. Graverat ja. in i hela, hela biten. För det är faktiskt så att enligt så här, SVFFs statistik så har Irandust där borta på Hisingen. Äh, egentligen bara i är Baltorp, men, men du vet anställd hos Hisingsklubb och ska representera Hisingen. Precis som alla i, i BKH som inte bor på hissen, äh, så, så har han då faktiskt ett pris att hämta och jag tänker att det är väl ändå fint att ge honom det inslaget en stor pokal med en stor etta på. Är det inte det? Du, du har gjort ett riktigt grävjobb här. Undrar du inte vad det är för pris han har vunnit? Jag, vad är det för pris? Mest utbytt i hela Allsvenskan år 2019. <laughs> Absolut flest gånger ingen tvekan. Solklar seger. Det vill man inte vara så. Alltså. Nej, den är inte kul. Jag vill ge bort i julklapp Ett sånt här leksakskit, Du vet när man har glasögon Och näsa i plasten när man klär ut sig mm. Och det ska jag ge bort till Zlatan statyn. <laughs> för nu har de tydligen lyssnat på BB-på där nere De har börjat ta, ta fram sina, sina, sina sticksågar Fast de gör det för svårt för sig Ja, de har sågat om näsan på statyn där nere och spregat i silver. Jag vet, det är säkert en jävla massa symbolik som inte jag förstår. Men eh, hade det inte varit kul om den statyn hade på, haft på sig sådana sån här stor näsa och glasögon. Och så sån lösmustasche. Ska jag ta min absoluta sista julklapp? Jag känner att jag har inte råd med mer än fem. Mm. Eh, och då skulle jag vilja ge i, i konserverad form här nu då. Jag vet inte om man köper det på burk och hur det ser ut. Jag föreställer mig att det är som någon sorts sylt. Som är gul Det är fyra kilo Självdistans Till Henrik Larsson Som ändå tänkte att det skulle vara en dans på rosor Och ta över ett krisande Helsingborg Igen Nej Det gick inte så bra Jag tänker att så här, nu här, nu Om du får det här Och då äter de här fyra kilo när Självdistans Så kanske du sen då kan börja reflektera lite innan du gör Nästa riktigt jävla pantade val I livet Jag älskar bilden av att det är en gul sylt <laughs> lite, lite, lite mer Transparent än Jotron Är den inte lite sur också? Lite sur Ja. ja. En sur sylt till Henke Ja, ja. Eh, Vet du vad Jag tar, tar en sista jordklapp vi, vi har inte råd med hur mycket som helst <laughs> Nej där, kan inte skänka bort hur mycket som helst Nej det är Hammarby IF, Bayern, som ska få en Guinness-rekordbok. För i den så finns det en mängd riktiga rekord man kan slå nämligen. Till skillnad från det här låtsasmålrekordet som Bayern jagade hela förra säsongen. Och lyckades uh, ta hem. Och där kan man till exempel, man kan vara världens längsta man. Eller man kan, det finns en, kupp, det finns en kille som har ätit upp ett helt flygplan till exempel. Det kanske är något för... Uh, <laughs> för nej... För vem? Nej, <laughs> nei, in, ingen alls. <laughs> Okej. Okay. Men, men eh, det skulle vara. Om han inte somnar i så fall så kan han äta upp ett öppet flygplan. Ja, ah, uh -huh. du Patrik, ska vi utöver de här generösa julklapparna också ta och, och önska alla våra massor av lyssnare en, en extremt eh, god jul och mm. ett, ett gott nytt år också. Även om vi faktiskt kommer komma tillbaka redan emellan dagarna med en podd tillsammans med Joel Alme. Mm. Det tycker jag definitivt att det ska göra. Det det är mysigt att ni har velat göra 2019 med oss. Och eh, vi lovar att komma tillbaka. Fan, jag hatar när jag säger sånt här. Men det, det är ju sant att vi kommer komma tillbaka starkare 2020. Det, det, om det är något jag hatar. Nu, nu kommer en mellannänt här mitt i allting. Jag är ledsen av jag Men det. Alltså. Uh -huh, men du jävla. jag hatar när du ser en spelare som har skadat sig. Och, och du vet så här. Så får du kommer man komma tillbaka alltså, du ser, starkare. Du kommer tillbaka starkare. Det gör du väl för fan inte. Du måste ju träna upp. Hela jävla fucking kroppen i månader Innan du är så stark som du var när du gick sönder Oerhört Nej du kommer ju tillbaka svagare Fattar du väl ja, ja. Men det kan Toppat man inte säga i det här jävla landet Nej eh, eh, God jul men, men, men, men vi kommer tillbaka redan i mellan men Med någon sorts nioårskaramell Ska vi ändå ta, ta gå ut på den här Den här jul, så kallade julsången Som nu när vi har chansen Eh, det är Pugis Heter de väl som men den mycket tandlösa sångaren Shane McGowan I spetsen Fair Tale of New York det, det känns väl lite som En blåvitt jul på något sätt Hörru God jul på dig eh, Glimberg Där borta i Kollered ja, God jul på dig också Där borta i Hova Hoppas du får någon snö När du också så jävla långt norrut Och är det så att ni inte har hunnit Handla julklappar så Ta en ride På Melrose Company På Kungsmässan Säg att ni lyssnar på BBBod Då får ni Grym rabatt 20% Rakt över disk Är det så? Nu, nu, nu, nu sätter jag på låten För jag är trött på att höra dig prata Ha det, hej was Eve, babe, In the drunk tank An me, one. And then sang a song The rare i turned my face away And dreamed about you Got on a lucky one Came in and into one I've got a feeling This year is for me new So happy Christmas i love you, baby I can see a better time When all are true You promised me Broadway was waiting for me You were handsome, you were pretty queen of New York City when the band, band finished playing, playing. They held out for more Sinatra, Sinatra was swinging, all the drums they was We were singing We kissed on a corner, then danced through, through the night The boys of the Envoy, Penny Coyle, were singing Going by And the bells were ringing out for Christmas Day, Day. A trip in that button. You scumbag, you maggot Cheap, cheap, lousy, faggot Happy Christmas, you're all I'd so like it's out loud The boys in the NYPD chorus Still singing going by And the bells are, are ringing out For Christmas, Christmas.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 The flies in the end line pleading for us to go away And the bells are ringing out for Christmas Day